Onko uutisista mitään kommentoitavaa? No on, mutta mennään siihen hetken päästä. Okei. Tiedän, sulla on pari muuta juttuja. Joo, mulla on oikeastaan tota, uutinen, joka on niin kun tässä menneellä viikolla enemmänkin ollut, ollut tapetilla ja Suomessa. Eli Slush järjestettiin En ollut jo seitsemäs kerta nyt, Siellähän on... Yhdeksäs Onko jo yhdeksäs kerta? siellä on oikeasti jo... niin monta on, siellä on tekijätkin vaihtunut. Taustalla, että... Siis mä oon jostain syystä tiennyt, että tämä on ollut ehkä pari-kolme vuotta allamassa. No Mutta se on myöskin varmaan sulla ekoina vuosina ollut Hyvin. huomattavasti pienempi, et ei ole ollut messukeskusta löyttävä loppuun myytätapahtuma, vaan on ollut aika pienen, pienemmän profiilille katvoida mutta onhan se kasvanut Tosia viimeistä pari vuotta on ollut kyllä tosi iso, iso, iso juttu. Joo, lass on tota, ja myös arvostettu, eli no. on on kyllä ehdottomasti Euroopan arvostetuin ja suosituin tämän ikään kuin start yritysten kohtaamispaikka. Okay. Ja tuota, samalla lailla se on sellainen, on joka kerää joka vuosi hirveästi vapaaehtoisia. Eli se on, mm. se on semmoinen meritti siellä cv jota katsotaan Tiedätkö, hyvällä. Ei mikä ihme, kun me katottiin tällä viikolla lippujen hintoja ja siis semmoinen tavallinen passi maksaa 490 euroa. Ja mä en yhtä ilmi jos ihmistä haluaa sinne mäkin voisin mennä. Mm, kuuntelemaan vaan. Nythän niin. on tuota, aika kivasti Helsingin Sanomat eli tämä Helsingin Sanomien TV on lähettänyt sieltä live-lähetystä ja Joo. eri puhujia. että mun mielestä oli aika kiva. Mä vähän otin selvää näistä luvuista Slashin takana, nyt kun puhutaan tästä vuodesta. Eli siellä on nyt, jos puhutaan niin myydyistä lipuista, niin 17 500 käviää. Nyt näiden päivien aikana 120 maasta. Tuhat sijoittajaa, eli semmoisia, jotka eivät tule esittelemään ja hakemaan tota, rahoittajia, vaan jotka tule, tulevat hakemaan rahoituskohteita. Ja näistä vielä 300 on Kaliforniasta, erikseen lennolla tulevaa sijoittajaa, jotka hakee kasvuyrityksiä okay. Euroopasta. Sen lisäksi on 300 sivutapahtumaa, jotka ei tapahdu siellä messuhallissa ja 200 puhujaa. Ja siellä oli musta jopa tämmöisiä sympaattisia puhujaa ja niin Linda Liukas. Tiedättekö kukaan Linda Liukas? Eks hän on Joo, tai oikeastaan hän on koodaaja nainen, joka on kirjoittanut kirjan koodauksesta no, ja lapsille. Kyllä. On... Oliko niin, että tätä käytetään jo vain oppikirjana? Tota, sitä mä en osaa sanoa, mutta se on hyvin tehty. Siis se on mielenkiintoisesti tehty ja, että on niin se, ja on se on useammalla kielellä käännetty okay. ja se on kiva. Mutta tuota, ei nyt sen enempää lindali Liukkaasta. Sitten tuli kiva lukea vähän tämmöstä, että kun se on niin iso tapahtuma, niin siellähän pitää olla myös elämyksiä, eli mm -hmm. ei enää riitä, että sulla on lava ja ihmiset istuu. Tänä vuonna Slashilla on sellainen teema kuin pohjoiset mytologiat. Ja paikalle on tuotu tuhat heinäseivästä ja 150 000 kiloa kiviä, jolla sitten... Haetaan nyt vähän tuosta pirunpeltoa. Sitten siellä on tämmöisiä unisiappareita. Tässä oli, mä muistan, monta sataa vapaaehtoista oli jo yksistään askartelemassa näitä unisiappareita, joita sitten ripusteltiin niihin heinäseipäisiin. Että sä menet joku unisiappari-geitin läpi, sä astut sinne, kaikki pahat asiat jää sinne, siapaantuu näihin unisiappareihin. No tää on Joo. Ja tuota... Huonot bisnesideat karsitaan Kyllä, kiinni näihin sieppareihin ja ainoastaan hyvät Musta oli myös niin kuin mielenkiintoista ajatella sitä niin, että, että tuota, miksi juuri Suomesta on tullut. Että slash nimen takanahan on varmaan aikaisemminkin puhuttu, mutta tavallaan se kuvaa tätä marraskuun loppua. Mm. Nyt ei ole valitettavasti edes slashia. Että ihan mm, On taasin kuivat joo, joo, ei oo. Mutta tuota, siitä huolimatta, että nyt yleisesti aika negatiivinen Viba tuolla talouspuolella Suomessa on, niin kuitenkin tilastot kertoo, että bruttokansantuotteeseen suhteutettuna suomalaiset startup-yritykset saavat rahatusta kaikista eniten kaikista Euroopan maista. Eli se kertoo kyllä sitä niin, että hyviä ideoita on ja niitä osataan siis myydä ja markkinoida, koska sehän on aika oleellista. Ja siis yksistään tämän vuoden eli 2016 marraskuun alkuun mennessä on tullut jo 170 miljoonaa euroa sijoittajilta rahoitusta startup-yrityksiin. Joo, ja siis mun mielestä tässä on myös mielenkiintoista se ilmiö, että näillä kasvuyrityksillä ei välttämättä pyritä sellaiseen niin ei pyritä välttämättä siihen, että tästä yrityksestä tulee se yritys, joka palvelee vaikka sata ihmistä, vaan että ne saattaa kehittää sen jonkun sovelluksen ja sitten se myydään taas jollekin isommalle yritykselle. Ja niin se, se logiikka on niin eri kuin perinteisessä yrityksessä. On. Siis yleensä, jos ajatellaan startup-yritystä, niin se yleensä pistetään koko omilla ja, ja, ja sukulaisten rahalla. Että saadaan se yritys pystyyn ja pystytään rakentamaan joku sen idean, ympärille jonkinnäköiset kuulisit jo. Mm -mm. Sen jälkeen sit yleensä lähdetään hakemaan tämmöisiä niin sanottuja enkelisijoittajia, jotka pistää siihen sen verran rahaa, että saadaan vähän palkattua ehkä henkilökuntaa ja jos puhutaan vaikka slassissa on paljon tämmöisiä erilaisia IT-sovellutusten tekijöitä ja ideanikaleita, mm -mm. että ne pääsee rakentamaan sitä softaa. Mutta mut sitten jotta me saadaan siitä softasta toimiva niin sitähän me haihataan näitä tämmöisiä niin sanottuja pääomasijoittajia. Joo, sinua on käsittänyt, että se on se vähän on Joo, sitten, sitten. Sit, sit sulla, pitää jo enem, sit sulla pitää olla jo vähän dataa ja näyttöä, mutta yleensä kun pääomasijoittaja lähtee sijoittamaan tämmöiseen yritykseen, niin ei sen, sen niin ajatuksena ole se, että, että sitten se yritys pyörii seuraavat kymmenen vuotta ja siellä on ne sata mm -hmm. ihmistä töissä, vaan yleensä ne hakee sieltä voittoa, eli että me saadaan siitä toimiva vaikka application, joka ja sitten on. myydään jollekin isolle, yritykselle. Oli, tuota, joskus nämä ideot voi olla semmoisiakin, että rupean jopa miettimään, että tarvitaanko tämmöistä, mutta yksi esimerkki oli nyt, että on keksitty tämmöinen application, joka sai nyt rahoitusta puoli miljoonaa tota, tämmöisiltä sijoitusryhmältä. Ja se applikaatio on semmoinen, että olet se missä maassa tahansa, niin sä pystyt nyt, kuvitellaan, että se on varmasti ehkäpä tämmöinen ikoni sun puhelimessasi, napsautat sitä ikonia, niin sä voit missä päin maailmaa tahansa varata tenniskentän. Okei. Okay. Ja okay. moni ensimmäinen, että niin no, voit googlata. Mutta että siinä tietysti säilyy, niin säästyy muutama vaihe. Googlaat, sitten siellä on näin, mistä mä varaan näin. Et se kaikki onnistuu. Mutta siis moni uskoo tähän, että tämmöistä tarvitaan, se puoli miljoonaa saa. Mutta Suomesta jopa... Että tässäkin tässäkin kyseisessä tapauksessa se, se sijoittaja ei niinkään ajattele niitä tenniskenttiä, vaan ajattelee, että jos ne saa sellaisen jutun toimimaan, että se pystyy esimerkiksi varaamaan. Tämä on tavallaan kokeilla, että jos ne saa varauksen toimimaan, niin mitä kaikkea muuta tuolla tavalla pystytään varaamaan järjestämään? Niin, eli myydään sitä niin, ideaa. se idea, niin se että, se, että, että se on varmaan niin al alun perin lähtenyt siitä, että joku haluaa varata tenniskenttiä. Ja tavallaan testaa, mutta mä voisin kuvitella, että tästä voidaan ehkä monistaa. Mutta ilmeisesti kuitenkin tämä tenniskenttä on ollut tämmöisen niin kuin Korea koska Suomesta esimerkiksi Jarkko Niin juuri eläkkeelle ja nyt tennispelaaja on lähtenyt tähän mm -hmm. sijoittajaksi. Mm -hmm. Mutta siis tämä oli esimerkkinä siitä niin, että aina sen idean ei tarvitse olla siis niin ihmeellinen. Ei edes, mm -hmm. vaan jo... ehkä niin onko oikea se oikeasta on. tarpeesta. Kyllä. Miten sä kun mä tiedän, että et se harrastat tennistä? Niin öö, varaisitko tämmösen sovelluksen kautta, tai ottaisitko öö, käyttöön? No jos sanotaan, että mä olisin todella innokas Tennixen pelaaja, joka matkustaisi sitten. paljon, joo. niin miksi ei, kyllä mä varmaan sen applikaation... voisi testata ainakin ennen niin, kuin... Tai se? Ni joo. Ehkä googlaan, niin, se, Ja sitten ehkä googlaista arviin. No oon ja... mä kyllä ottanut nyt Voltinkin, jos on... Niin Mutta en mä käyttänyt sitä. <laughs> se on noussut tosi nopeasti. Ja siis nyt itse asiassa tähän liittyen, niin voilhan siitä, tällä viikolla otti käyttöön jotain robottilähetä. Tallinnassa, se on semmoinen hauska Kersinnissä se myöskin... myös. Mä luin näin, että se on täällä nyt, koska se on estiläinen yritys, kenelle se robotti. Kuuluu. Kuuluu. Okay. Eli se on ikään kuin roskis neljällä pyörällä ja nyt siinä tulee vielä niin hoitaja mukana, koska... Niin ei, ei joo, tehdä, joo. Mä tietysti heti mietin kaikki, että täällä on paljon kerrostaloja ja miten se nyt toimii. Mut se oli siitä sen tehtaan, sen robottivalmistajan niin majasta puolentoista kilometrin säteellä, minne sitten Volt toimittaa. Okei, okay. et ei kuitenkaan ihan hirveän kauas, mut musta oli hauska ajatus. Koska siinä tuodaan se niin kuin, tulevaisuus tähän päivään. Me ollaan mm -hmm. puhuttu roboteista tässä viime aikoina, me ei ehkä täällä studiossa, mutta ylipäätään siis puhutaan paljon. Vielä sen verran Slashista, että mä puhuin näistä 300 sivutapahtumasta, niin, niin tota, Estikin on lähtenyt slassiin mukaan tämmöisillä iltapileillä. Kyllä. Ja siellä tota, kello 10 jälkeen tämmöisessä Kalliolaisessa baarissa nyt viime viikon tiistaina, niin itse presidentti Kaljulaid oli muutaman DJ:n avustuksella markkinoimassa e-jäsenyyttä. Mikäköhän näissä eestiläisissä presidentteissä onko sinne levylautasten taustalla? kyllä kävi kans mielessä, että et niinku et ty tykätään Joo. kosiskella nyt, mutta tota, mä nyt sanon, että se ihan huono, että tavallaan että sä haluat, jotta sä pääset jollain lailla niin irti siitä slasista, niin, niin sä järjestät sen sitten illalla kymmeneltä. Mä en sitten tiedä, että illalla kymmeneltä, kun DJ-musiikki jumputtaa, että kuinka vastaanottavaisia ihmiset on tälle EU-jäsenyydelle. Mutta vielä ei ainakaan, mä en ole lukenut, mikä, miten tämä vastaa. Mä luulen, että mä myös tällä päässyt otsikoihin niin kuin aika hyvin. että Jos samassa otsikossa mainitaan Viron presidentti ja EU-jäsenyys, niin se ei oo kertomaan. Näittekö siellä tästä? mä en itse oli joku tapahtuma, missä just nimenomaan markkinoitiin tätä e-jäsenyyttä, mutta mä en tienny, että presidentti soitti siellä. Se ei soittanut silloin dj siis presidentti ei itse soitti. Siellä oli kaksi DJ:tä, jotka soitti, ja sitten presidentti oli siellä pitämässä puhetta tästä. Ai okei, mä luulin, että se oli niin, että hän soitti niitä. Kirsti siellä itse pyörittiin. kyllä, kyllä, Eesti, tuota, Estillä ei ole tämmöistä ihan omaa slash vastaavaa, mutta nyt vuonna 2017 Eesti on valittu, on tämmöinen summit kuin Startup Nations Summit, ja tänä vuonna se on sen takanaan tämmöinen globaali yrittäjien verkosto, ja se järjestetään sitten eri maissa, ja ensi vuonna tämä Startup Nations Summit järjestetään Eestissä, että ehkäpä siellä ovat ottamassa vähän mallia, että miten asiat tehdään slashissa, tehdäänkö ne täällä samalla lailla vai paremmin. Tota, ennen kuin mennään näihin muihin asioihin, josta mä huomasin, että sulla oli selvästi jotain sydämellä, niin kuunne kuunnellaan jotain kevyttä väliin. Shaggin O Carolina. Carolina. wine Voi jo, mutta mulla meni taas tällä viikolla kulkaa tunteisiin ja aivan huonolla. No sen takia, kun sun piti meistä kakkua syömään tänään. No osittain kyllä siis kyse on nyt tietysti tästä terrafame keisistä, jossa pääministerimme, tai niin kuin Aino sanoo, ystävämme Juha Sipilä on nyt vähän toilaillut. Ja mä nyt tässä vähän yritän kerrata, mitä tässä on nyt oikein tapahtunut ja kaikki lähti siitä, että hallituksen öö, Myöntä, tai hallitus myönsi TerraFamelle ö, yhteensä 100 miljoonaan euron lisärahoituksen. Ja tässä TerraFamen talvivaaran kaivoksesta on jo aika pitkään vengättyä, että suljetaanko se, jatketaanko toimintaa, mitä tehdään. Joka tapauksessa siis kaikki nämä vaihtoehdot tulevat kalliiksi veronmaksajille. Ja yhteensä tähän kaivokseen on jo vuosien saatossa laitettu rahaa yli 800 miljoonaa euroa. Ja tuota, nyt tämän rahoitus, viimeisimmän rahoituspäätöksen jälkeen sitten pääministerimme vieraili Sotkamossa ja esiintyi muun muassa televisiohaastatteluissa, tota niin, niin julistetaan tällaista talvivaaran ihmettä. Ja hänellä oli päällään sitten tällaiset terrafamen logoilla varustetut yritysmainosvaatteet. Ja sit näitä vaatteita muun muassa Villeniinistö, Vihreiden puheenjohtaja, Vihreiden kansanedustaja ehti jo moittii sopimattomiksi, että et eihän Sipilä nyt voi minä mainospella tuolla pyöriä. Niitä on taas että kantaa pitäisi no, pysyä neutrin. Mm. Niin. Ja lopputulema oli se, että et tämän jälkeen jälkeenpäin ministeri siis julkisesti puolusti talvenvaaran vaikosta ja kan, niinku, antoi oman kantansa tähän asiaan. No sitten Kansanuutiset kertoi, että Sipilän sukulaiset itsensä omistaa ö, osan tästä Catera yhtiöstä joka oli saanut talvivaaralta tällaisen noin puolen miljoonan euron kaupan ja jostain Malmin kuljetuksesta. Ja sitten se kysymys, että onko sipillä ollutkin itse asiassa jäävi päättämään tällaisista koskevista asioista hallituksessa. Ja Yle sitten aiheesta, ja sipillä vieraili Ylen pääministeri haastattelutunnilla ja siellähän muun muassa vitsaili, että että tota, niin, että eihän pääministerillä saisi olla sukulaisia, mikä mun mielestä kierti vähän siitä, että hän ei nyt ihan täysin ymmärtänyt, mistä tässä oli kyse. Ja, ja tota, Sipilä on kirjoitti, että tämä rahoituspäätös ei vaikuttanut katerastiilin kauppoihin, ja hän on väittänyt, että hän ei tiennyt, että tämä yritys oli voittanut tämän tarjouskilpailun. Hän myöskin väitti, että hän ei pidä yhteyttä näihin sukulaisinsa eikä tiedä heidän nykyistä positiota tässä yrityksessä. Ja sitten taas myöhemmin kaiveltiin, kaiveltiin tuota asioita ja selvisi, että itse asiassa katera-stilin perustaja on Juhansin isoisä isoisa, Esao ja Tästä sitten vitsikkäästi päätti, että ei, ei se kyllähän rupesi niinku saivartelemaan, että eihän hän kyllä tätä yritystä perustanut, vaan sen edeltäjän. Eli tässä taas, niin nähtiin tämä suhtautuminen tähän Minusta niin ensimmäisenä tulee, no, tuli mieleen jo vanhempi juttu silloin, kun tää, tätä rahaa on niin tässä nyt palloteltu niin monta vuotta Joo, jo. Ja jo. Niin mun mielestä päällimmäisenä ajatuksena on se, että se on tullut maksaa nyt jo niin h-elvetin kallisti, että niin väkisin pidetään kiinni siitä. Mä muistan, olisiko ollut Paula Risikko vai kuka politiikko, joka oli ministerinä jonka perheestä joku meni ostamaan näitä, osakkeita teille, silloin joo. kun ne sai lisärahoitusta. Ja sehän herätti hirveätä mun mielestä loppujen lopuksi jopa kateutta, mm. että pääseekö nyt, et rikastuuko ne nyt tässä nämä ja oliko tämä sisäpiirikauppa. No nyt ke, kukaan ei ole enää huolissaan siitä, että rikastutaanko mm. siellä, koska mm. tämähän ei ole. Oo... Koska rikastutaanhan sillä. Kyllä, kyllä. Siinä Tautiovalta on ollut jo niin pitkään mm, mm. maksajana ei ainoastaan rahaa, vaan se, että mitä se tekee luonnolle, mua aina, huolistuttaa se. Mut, no joo, niin. no siis tämä onkin ihan mielenkiintoinen kysymys, että et, niin minä olen myös sitä mieltä, että tämä oli vaara kiinni. Mm. Nyt on pilattoja ihan tarpeen. Mm. Mutta siitä on monenlaisia näkökulmia, että ajatellaan myös, että kun se on jo olemassa, niin minkä takia sitten mm. tavallaan sulkee nyt se ja pilata taas joku toinen paikka. Mm. Tavallaan nyt sitä? siinä nähdään, nähdään että, että se on vielä niin kuin, siinä on vielä potentiaalia, että siitä tulee toimivaa ja kannattavaa kaivaa jostain niitä, niitä malmeja pitää saada ja tavallaan, että miksei sitten sieltä. Ja se on, ja sitten just tämä myöskin, että puolustajat korostavat sitä, että et siellä on kuitenkin et tuhat työpaikkaa, sotkamo, muuten, muuten jo kai on, on tällainen niinku, työ, työ työttömien, ö, ei mikään ihme maa. Niin, tota... Sehän se siinä varmaan aika paljon mm. painaa, se plus vaikka. se raha mikä mm. sinne on pistetty. Sibillästä itsestään semmoinen seikka, joka minua on vähän niin kuin kie, kiehtonut ajatuksena, mistä, mistä itsessä media ei ole kauheasti tarttunut, niin on se, että tiesittekö, että Sipilä kuuluu vanhoillis-lestadiolaisen herätysliikkeeseen. Mm. Ja varsinkin nyt, jos nämä kuuluisat serkut kuuluu siihen samaan vanhoillis herätysliikkeeseen, niin mulla ei ole itse herätysliikettä vastaan mitään, mutta olen joskus esimerkiksi työelämässä joutunut tekemisiin oululaisten kanssa, jossa nimenomaan siis nämä lestadiolaisuushan on hyvin vahva niin siellä on kyllä niin voimakas sisäpiiri hyväveli veli mm -hmm. Et, että, että jos Sipilä ei ole itse sanonut näin, niin voisin väittää, että sieltä herätysliikkeen sisältä on tullut Sipilälle selkeä viesti, että mit, miten hänen pitää toimia. Niin, tää on ihan hyvin mahdollista. Mm -hmm. Aika pitkä liittyy spekulaatio, mm -hmm. mutta miksi ei? Tää on nyt vaan siis ja ainoastaan mun mielipide, mutta... Joo, joo. Tiedän kuitenkin miten. Niin on, mutta näin ne yleensä toimii siellä ja niin mediassa on aikaisemminkin ollut, mm -hmm. että kuinka voimakkaita nämä herätysliikkeet on ja, ja mm -hmm. minkälaiset säännöstöt siellä on ja mm -hmm. se, se siellä todellakin niin kuin sit pidetään omiin puolta. Mm -hmm. Että tuli mm -hmm. mulle vaan mieleen, että Sipiläkin on voinut saada käskyn jostain. Niin. Mutta tämä juttuhan jatkuu. No tämä vähän jatkuu jo siis Sipilä sitten suostui, että hänestä tehdään tällainen jäävyys, jäävyysselvitys. Koska hän kokee, että hänen niin toimintaansa tässä asiassa on ollut täysin läpinäkyvää. No, sitten sit oli vielä tämä tapaus Yle. Elikkä Yle uutisoi siis perjantaina tästä katerastiiliin liittyvistä kytkeksistä. Ja tästä sitten Sipilä tulistui ja päätti, että, että hän ei halua tällaista uutisia, niin hän lähetti sitten tälle Ylen toimittajalle melkein 20 sähköpostia ja joissähän hän oman näkemyksensä mukaan halusi tuoda esiin näitä asioita, mitkä on niin kuin Ylen uutisoinnissa mennyt pieleen, ja toisa toisaalta sitten välittää kansalaispalautetta. Eli mä jotenkin kokisin, että Sipilä on nyt sitten keittänyt hiukan yli, ja hän on tullut vähän epävarmasta tilanteesta, koska ehkä se toiminta siellä ei ole ollut ihan niin läpinäkyvää. No, Yle sitten, mä en itse asiassa olen lukenut niitä kaikki Ylen tästä aiheesta tekemiä uutisia, uutisia ja tämä aihe on nyt paisunuttaa sen jälkeen. Mutta mä käsitin niin, että sitten uutisointi tästä aiheesta, esimerkiksi näistä Sipilän sähköposteista, niin se kiellettiin. No nyt olisi siis se, se juttuhan jatko, eli nyt siinä oli tämä Ruben Stillerin Joo. käsitellä. Ja hän siis sai varoituksen siitä, että hän ei saa käsitellä tätä aiheesta. Yleltä. Joo, nimenomaan Ylen johdolta, ja siis Yle sai Sipilältä sekä tämä Ylen, toi, äh, anteeksi, päätoimittaja Atte Jääskeläinen, että tämä kyseinen toimittaja, joka oli kiertäneet niin he sai niin Sipilalle henkilöohtoisia viestejä ja sitten Ylen johto vetti tavallaan ne jatkojutut tästä aiheesta pois. Eli mä näen tämän niin, ja Ylellä ilmeisesti myös onhan niin, että sipila yritti ja onnistui vajentamaan Ylen uutisoinnin, minkä kylläkin tämä Jääskeläinen nyt kiistää. Mutta siis Ylellähän on nyt useampi toimittaja allekirjoittanut tämmöisen ikään kuin nootin, jossa Joo. kyseenalaistetaan Joo. yleen toimintaa. Ja, ja. Tähän no, onko Yle teidän mielestä toiminut, niin, oikein. toiminut oikein ja onko Yle yleensäkin puolueeton? Se on, puolueeton. Niin, no, ongelma on se, että ne toimii valtion rahalla. Eli silloinhan on tavallaan ne on riippuvaisia niistä valtion ja jos sipila sanoo, että mun luottamus että teihin on täysin olla, niin kyllä mä uskon, että siinä voi päätoimittaja ja mennä jallat suuhun. Mm. kyllä siinä ainakin varovaiseksi selvästi on tultu, että mä luin tän päätoimittaja Jääskäläisen vastineen tai hänen kirjoituksen tästä, että hän missä puolusti hyvin paljon selitteli tätä, että kyllä Yle on edelleenkin, että ei missään nimessä ole kielletty uutisointia eikä ole lopetettu uutisointia tästä aiheesta, että hän tuetteli kaikki uutislähetykset viikon lopun, viime viikonlopun ajalta, että milloin tästä aiheesta Sipilästä on puhuttu ja hän... Korosti siinä, että tässä on nimenomaan ehkä tuotu haluttu pienentää Ylen roolia tässä kiistassa, että Ylestä ei tulisi tällaista, että olisi tämmöinen, että yleisyyttää sipilää, vaan että se olisi enemmänkin tätä aihetta kohdeltaisi uutisena muiden joukossa, eikä, eikä niin kuin nostettaisi sitä, että tavallaan Ylen yle sieltä ja kaivaa sellaista tietoa, mitä välttämättä ei vielä ole, no, vaan vanhempi haluaa nyt odottaa, että tulee näitä, näitä selvityspäätöksiä ennen kuin he alkaa uutisoimaan sitten Minä en edes yhdistänyt koko asiaa yleen, kunnes se tuotiin esille näin, niin. koska kyllähän siitä yleis, yleisestikin mediassa puhuttiin. Mm -hmm. Joo. No mä en siis... Mitä mä sua keitti eniten? Mua ehkä keitti tuo ylipäätään sipila, Siis mä en... Silloin kun Sipilas tuli pääministeriin, niin mä, mulla oli niin tietynlainen uskomus hänestä, että tässä on varmaan hyvä tyyppi. Ja sitten jotenkin tuntuu, että, että se on nyt monien seikkojen ka, niin jälkeen kääntynyt vähän päällä. Tämä oli mulle ehkä sellainen viimeä miitte. Niin ja sitten mulla ehkä tässä myös se, että jostain olisi tehnyt joku muu, jos tämä olisi tehnyt joku nainen, tämä on nyt vähän tämmöinen kärjistetty juttu, mutta meiltä on lähtenyt poliitikasta naisia ikävellemään tämmöisten, niinku, ei ehkä mm. tämmöistä juttuja mm. takia, mutta vastaavien, kyllä, kyseenalaistettu uskottavuus. Mm. Niin, niin... niin sitten heti ulos. Mutta nyt Sipilä, niin hän saa niinku tuolla ja Mun mielestä Sipiläinen pitäisi. Irti. Mä ei katson, ota. että hänen pitäisi. No Kuulee tässä muumasta tätä vaihtoehtoa jos nostettu missään esille, että se esi kyllä pitäisi. Tää on ihan täysin että ei kukaan vaihtoehtoa. No, minä, minä mietin. No, no, minä. täällä tällä sununtai on sitä mieltä, että sipilä. sipilä ulos. <laughs> niin, koska ihan totta. Siis, ja sitten jotenkin se että okay, politiikka on niinku vaikeassa tilanteessa. Meillä mm. ei hirveä, mm. Suomessa ei jo hirveä Suomessa tehdä hirveä helppoja päätöksiä tällä hetkellä, mutta ei se niinku en mä tiedä, minkä takia tällaista ihmistä suojellaan, ja miksi, miksi tämän tyyppiset poliitikot saa anteeksi kaiken suhmurain? Mun silloin, kun Sipilä aloitti, mä olin samaa mieltä sun kanssa. että si siinä on niin kun, ö, työtä tekevä mm. yrittäjä, mm, jo mm, jo yeah. jolla on niin näkemystä siitä, että Suomeen tarvitaan lisää yrittäjyyttä, ja sitä pitää lähteä tu tukemaan, että mm. et sillä päästään erikoistumaan. Ja mun mielestä sillä olikin hyvä vauhti ja, ja tarmo päällä, mutta sitten se ei jossain vaiheessa jotenkin hiipunut. Niin, en tiedä, onko mm. siitä tullut vastaan niinku. politiikka, ei ole helppo tehdä. Mm. En itsekään siinä varmasti menestyisi. Et se on aina helppo täältä mikin takaa huudella, mm. mutta, että, mutta ehkä, joo, eniten tunteisiin tämä toiminta, selittely, salailu mm. ja, ja tota, ihan ylipäätään se lähtökohta. Että, tota. Ja minun mielestä ehkä tä, tässä me niinku sekä Sipilä, että myöskin tämä yle tässä, että et jos siellä on niinku, äh, tavallaan Joo, Suomi on niin, niin monen otteeseen ollut maailman ykkösmaa tässä niin kuin journalismin vapaudessa ja että saa, saa sanoa mitä sanoo ja missä välissä haluaa. Jos, jos sitä yritetään, se on tavallaan Suomessa niin pyhä asia, että sitä ei, sitä ei missään nimessä saisi mitenkään rajoittaa. Jos, se, jos mitenkään tulee tällainen pääministeri alkaa lähettelemään viestejä, että jatkossa ette kyllä sitten minusta tällaisia kirjoita. Niin... Mutta siis tuli tällainen pieni ilkeä ajatus tässä näin, että... Tota... Mitäkö hän ajattelee nyt meidän? Alexander Stub? Hän joutui nöyrtymään ja väistymään paikalta. ja Sipillä tuli. Ja hieman samoista, ja itse asiassa mun mielestä, hänen, niin jos puhutaan hänen syntinsä, niin ei, ei ollut ollenkaan edes näin vakavia, että hänkin sortui tähän selittelyyn, mutta ei sen ollut ko koti kotipesä juttu Ja silti Stub sai niin, ja sen, lähteä. Joo, niinpä siinä ei Ja sitten sit tuli, niinku Juha tuli. Pohjanmaalta ja hengselit paukkuu ja kuinka se mm. Että taro... hymy, hymähteleekö nyt meidän Aleksandran jossain? Aleksandran et, siellä, että niin. <lacht> <lacht> <lacht> No hei, ehkä tähän loppuun nyt kaikille, jotka yhtä pahoillaan tilanteesta, ehkä myös Sipilalle itselleen, laitetaan Evelinan uusi biisi, jonka nimi on Fuula. Mikä sai sut sanomaan mulle, että tätä on ohi? Turn up ja tänään kun mun ole lähettää, mä en muista nimi. Miten sä sait mut parjalla lauseella näin täysin rikki? Ihaaran et en enää koskaan joudu heräyksin. Sä sanoit, älä pelkää, Su ei oo Sä jonkun muka, jonkun muka. Pulaa, kun sä oot jonkun mukaan, jonkun mukaan ne oli pelkkää pullaa, kun sä oot poissaan Tää oli pelkkää pullaa Mä kuulun kelle vaan Miks sanoin summa pullaa? Mä kuulen sun äänen ja tunnen sun kädet ja ne vaan sun kasvot ne ei osa, ne ei samalla tavalla kosket tai katsoa. Miten sä sait mut vaan parilla lauseella näin täysin rikki. Puna mun huulii, et en enää koskaan joudu herää yksin. Sä sanoin tää selkää. Sulla ei ole ketä muuta. ketä muuta. Puu kotitmo selkää. Sä se fucking spede, on huonok, sait se menemään Turro fulaa mulle, soittaa siitä suuta. Mä sanon sille asioita, joit se haus sen kyllästymään poiki, nyt se on kokeilemas yeah, miestä Jok merkki ne on fake jäävän päällä Damn, damn, mikä mi sä et kysele, et mimi shot, shot Lisää drinki, huomenna et muista. puhuu vähän tällaisista uudissanoista ja siitä, miten meidän suomen kieli muuttuu, kehittyy jatkuvasti. Ja ää, uudissanat on tällaisia ää, joko tietoisesti luotuja tai sitten ää, niin kuin vähän vahingossa vakiintuneita ää, sanoja, jotka, jotka on tässä... Niin kuin, tavallaan aika yleensä silloin se, että se on niin kuin aika lyhyessä ajassa ne on vakiintunut johonkin tiettyyn käyttöön. Ja niitä syntyy vähän eri tavoin. Eli koska meidän kieli, kieli muuttuu, maailma muuttuu, niin kaikki myöskin se sanasto, mitä me käytetään, niin se vaihtuu. Aika usein suomen kielessä niitä syntyy siltä tavalla, että otetaan joku yhdyssana tavallaan tai sitten jostain sanasta johdetaan jotain erilaisia. Esimerkiksi tämä sana halpuuttaa, halpa halpuuttaa. Tehdään tällaisia väännöksiä niistä. Toisinaan sitten otetaan joku vanha sana, mikä saa ihan täysin uuden merkityksen. Et esimerkiksi budjetti, riihi Riihisana on ollut olemassa iät-ajat, mutta siitä on tehty, otettu vähän uuteen, uuteen käyttöön se. Toisinaan lainataan jostain toisista, muista kielistä ihan suoraan. Toisinaan joskus vaihtaa vähän ulkoasuaan. Et on esimerkiksi sellaisia sanoja, mitkä vaikka design, se on otettu ihan suoraan englannista, mutta sitten joskus hautaa vähän niin tämä oikeinkirjoituseihan toiminnistoon tai vaikka tiimi tai teippi. Ne tulee englannista, mutta ne on käytetty vähän. vähän Eli tuota... siis tiimiä käytetään ihan TII. Joo, M -I -m joo okay. ihan tiimi. Joo. Meillä on tiipalaveri tai joku tällainen. Näin. Meillä ainakin käytetään töissä sitä. Kyllä. Tiimipalsut. Ähm, toisinaan sanat myöskin muuttuu sillä tavalla, että tavallaan on olemassa sana, mikä merkitsee jotain, mutta se tarkoittaakin nykyään vähän eri asiaa, että saa tulee tuplamerkitys, merkitys, esimerkiksi mäyräkoira, niin, niin siltä siis sehän nykyään kahta, kahta eri asiaa, asiaa tarkoittaa. Tai six-pack. Tai six-pack, <laughs> kyllä, kyllä sekin. Ää, ja tota Mulla on kysymys, joo. miksi mäyräkoira tarkoittaa mäyräkoiraa? Niinku, siis tää niin, juotavaan mäyräkoiraan. Niin, siis kun se on semmonen pitkula, niin, niin. niin. tää on mun ainoa. On se, on se. Joo, se ah. näyttää siltä ja sit, se, sit sinne voi laittaa semmonen oikean mäyräkoiren sisälle. Se näyttää tosi söpöltä. <laughs> Okei, kiitos. Mutta mun mielestä sillä toisellekin oli joku nimitys, sille isommalle, se keissille, silloin sillä on myös joku, joku koiramainen juttu Joku koiramainen ne? juttu, mutta en muista sitä. No. Mutta siis tässä on tämmöinen, että siis Suomessa kotimaisten kielten keskus, kotus, niin tota, he, he keräävät joka vuosi aina tällaiset niin edellisen vuoden, vuoden äh, sanoista tämmöisen listan eli tämmöisiä, mitkä on vuoden aikana on ajankohtaisia sanoja, mitkä on paljon käytetty mediassa ja mitkä kuvastaa ehkä myöskin sitä, sitä vuotta. Ja osatteko sanoa, mitä viime vuodelle heillä oli muun muassa 2015. Mä tuli mieleen se halpuuttaminen, mutta oliko se jo edellisvuonna? Ei ole, oli 2015. Se, se tuli siis kyllä. mä muistan lukeneeni noin ja siellä oli jopa semmosia sanoja, että mä hämmästyin, että ne on päässyt... Niin kuin, tai esimerkiksi mitkä on niin hyväksytty yleissanaksi. Mutta, mutta Kerron nyt kun ei tuu mieleen. Joo viime vuonna oli sellaisia sanoja kuin someraivo. kännykkä niska. Mikä on kännykä niska? Kännykä niska on sellainen kuin Jum, jumissa vai. Eipa jumissa vaan ehkä enemmänkin sellainen että se pää, pää, on se puhelin kädessä istutaan ehkä vähän huonosti ja sen niska roikkuu sille että pää niin kuin roikkuu taas edessä. Mm. niin sitten se rasittaa sitä niska on niin kuin, että ei olla pää päällä ylöspäin, onko tuo niin joku virallinen termi tavallaan silleen, että jos se niskat menää jumiin kaikesta kännykän niin, vähän niin kuin jännitys niin onko tullut nyt tämmöinen kuin... Kännikkäniska, joo. se Et on viime vuonna päähän. Niin. Mm. Ja, ja no viime vuonna myös oli tämä Sipilän patuloida oli ihan aika yleisesti käytössä. Eikö patuloida ole siis vanha sana? Joo, se on mm. vanha sana, mutta mm. se on just nimenomaan niinku näitä uudissanoja, jotka on tavallaan otettu uudestaan mm. käyttöön. Ei eihän sitä ole käyttänyt kukaan pitkään aikaan, mutta sitten kun se tulee juuri tällainen joku näkyvä henkilö, Kerran sen heittää jossain, niin sitten se otetaan semmoisen yleiseen käyttöön. Voisi kuulla, Timo on keksinyt aika monta. <laughs> se voi hyvin olla. Uh, mut nyt sitten tota, kotimaisten kieltäkeskus ei ole vielä tälle vuodelle, että tämän vuoden 2016 sanoja koostanut, mutta tota, uh, he julkaisivat aina tammikuussa tämän mutta me voidaan vähän spekuloida, että mitäköhän sanoja siellä voisi olla, olla tota, tulossa tälle listalle. Uh, et esimerkiksi Englannissa Oxford Dictionary, niin he on jo itse valinnut, vaikkei vuosi on vielä päättynyt, niin he on valinnut jo vuoden, vuoden sanat tälle vuodelle. Ja siellä oli niin kuin, näistä ykkösenä oli tämmöinen post-truth, eli tämä totuuden jälkeinen niin, mistä, mistä mä kenttää Mistä olikin, niin ai hyvin oltiin ajassa kiinni, on se on hän juttu. Myöskin he nostivat sitten tätä brexittiä esiin. Mutta onko se sana vai termi? No se, se, on, se on jännä sana siinä mielessä, että kun se on vakiintunut tosi moneen kieleen, niin sitä, sitä tavallaan käytetään vähän niin sanaa että se voi olla brexit, se ymmärretään meidän kaikissa näissä mm. niin eurooppalaisissa mm. kielissä. Suomessakin, kielessäkin puhutaan brexitistä. ja, ja, mm. niin ja sillä tarkoitetaan hyvin. sitä suurempaa kokonaisuutta. Joo, se on eu Juuri Että kun aikaisemmin on ollut grexit, kun Kreikka lähti, mm -hmm. niin nyt on sitten Brexit. Ja itse asiassa mulla oli tosi pitkään silloin, kun alettiin uutisoida Brexitistä, ja, ja oli tämä Brexit äänestys ja kaikkea, niin mulla oli ihan hirveän pitkään semmonen, että mä välttelin niinku kirjoittamasta sitä, vaikka me siis tehdään tällaista työtä, missä pitää kirjoittaa niin kuin lehdet kirjoittaa. Mut no. mä aina kielsin sitä silleen Britannian EU-ero. Mm. <laughs> tai näin. No. Ja sitten sit mä jossain vaiheessa luovutin, että mm. okei, okay, tämä on no. nyt sitten sana. No kun tässä on tämä, näissä, monen uudissanoissa on tämä, että ne herättää tunteita, koska se on se kieli, mikä muuttuu. Monet uudissanat on sellaisia vähän, että niissä kierretään vähän se, että kuulostaako tämä nyt hyvältä kieleltä. No vähän menee siinä rajamailla, että onko tämä nyt enää Suomea ja voiko näin sanoa. Ja monethan on, just esimerkiksi tämä halpuuttaa on ollut sellainen, mikä on herättänyt hirveästi raivoa, että ei tällaista sanaa voi käyttää. Siis on vähän se, Mä luulin, että siinä mainoksessa on kirjoitusvinko. <tos> <tos> mun mielestä se taas on itse asiassa aika nerokas. Se on mun mielestä, siitä heti käy tarkoitat. Halpuntimme. Se... hintoja niin. En, en mä välttämättä tykkää siitä, mutta mun mielestä se on onnistunut siinä mielessä, että se, se kyllä löi itsensä läpi ihan niinku hetkessä. Ja, ja se, se on selkeästi tullut ihmisten, ei nyt ehkä arkikäyttöön, mutta se on todellakin se on sel, selvä sana. tarvi arvailla, että mitäköhän tämä Ja kyllä mä yhdistänyt tosi vahvasti S-ryhmään. Niin. He on onnistunut hyvät brändään, sen. joo mutta tota, tälle vuodelle näitä on vähän niinku mietitty, että mitä tämän tältä vuodelta voisi jäänyt mieleen, niin, niin mä ainakin se brexit nyt on varmasti siellä sadan suosituimman tai tämmöisen ajankohtaisimman sanan listalla, mutta yksi mikä mulle on ton henkilökohtainen on tämä pokettaa. <hätä> Hei pokettaa on, se on te, vo Joo. te voisitte keksiä, keksiä jonkun tämmöisen turkustaa. <hätä> <hätä <ja okay> <hätä ja kuulua> myöskin Suomessa sitten tietty nyhtökaura on niin, yksi nyhtis tämmönen nyhtisehärki Näitä itse asiassa tosi Mä... paljon näitä sanoja uudissanoja mikä liittyy ruokaan. Mm. Tämä on tämmöinen, niin ehkä ne koskettaa Siihen on kiva keksiä uusia tuotteita, uusia tapoja markkinoida jotain tuotetta jketujen. Todettako nyt tässä näin, kun on näistä näistä uutisista, niin tota tiistaina kun vietämme itsenäisyyspäivää, niin linnassa tarjotaan nyhtökauraa. Joo, joo. Ja tänään katoin Aamu-TV:ssä, niin kuule tehtiin nyhtökaurasta joulutorttuja. Hyi nyt on no, tullut Mä en mä miten nyhtökaurasta joulutorttuja. Me Me oli se on niin suola Oletteko ste maistanut? nyt Oletteko nyhtökauraa? Onko? Mä olen aina. kerran päässyt maistamaan, kun se on yleensä aina joka paikasta Loppu Suomessa se on sellainen, kuin käy siellä näistä metsästä, niin mä olen vähän etsias katkera. Mä olen vähän tämmöinen niin kun linnajuhlista tarjotaan ja tavalliset kansalaiset ei saa. Siis on siis oikeasti, se on kuin teollisuuden sivutuota, josta joku keksi niin kuin Joo. brändätä ja sen niin. uudestaan. Joo. Joo. Ja nimenomaan tähän, kun se on joka paikasta loppu, niin mun hyvä ystävä oli, oli tota käymässä pienessä kurmeliikkeessä, ja sitten oli, meillä olisi muuten vielä yksi paketti ja niin, niin, siis hän ei yleensä sano. Meillä on vielä yksi. Ja sitten Jonnelle tuli se olo, että hänen nyt varmaan on pakko ottaa sen nyyttökauran. Myydään sen mustas pörssissä Joo. hyvät Mut, rahat. Sitten hän lähti kaksi päivää sen jälkeen tuota, lomalle ja sitten hän niin kun, kiertopalkitus tuo mulle sen nyyttökauran. Mutta no, no nyt maistetaan kuulunsaan yhtäkartaa. Se oli niin hirveetä. Mulla oli koira hoidossa, koirakaan ei suostunut syömään sitä. Et sinne pitää työntää ihan hirveästi ei kaikkea. ei se maustamaton? Se oli maustamaton. Joo, joo. Okay. Se on hirveän näköistä ja se maistuu kauheelle. Sitä ei syö, ei herkki eikä koira. <tos> <Ihana natkupyötä, tos> Terveisiä sitä... vaan Paulikille, joka oli ostanut sen nyt kalliilla. Että... Mä olen maistanut sitä juttuja. Ja mun mielestä se taas oli erittäin hyvää, se oli tota, onnistunut. No, Mut minkä takia, minkä takia pitää? Et kun Nyt puhutaan, että et on nyt sitten härkis ja mintsis tai mikä se nyt oli? Mifuu. Mifu. Ja... mifu mä nyt vielä jotenkin... No, mä en, en sitä ymmärtää. Mä tästä mifu sitä on ehkä kam kamalin verbi, mitä on niin ollut. Oi, tota mä en <laughs> kuullut. M mutta tota että kun puhutaan yhtökaudesta, puhutaan ikään kuin, kor, et korvataan. No, Joo. Joo. Minkä takia pitää korvata liha mm. keinotekoisesti? Et miksi et sä vois syödä sitten kanaa, kalaa mm. tai kasviksia, kun vaihtoehtoja on sen sijaan, että me syödään tämmöistä teollisuuden sivutuotetta ja sitten pistetään sinne kauheasti kaikkea. Mä niinku veikkaan, jos no, sä ehkä... vaikka... Vege, siis kasvissyöjä vaan, niin siis sä varmasti saat ravintoriikkaa, mm. parempaa ruokaa puhtaista kasviksista, että lähetään sitä nyhtöön sit No siis manaa, että tässä on taustalla vain se proteiini, että mm. mitä on vaikea Tätä saada kasvisruokavaliosta, mm. plus se lyy. Mm -hmm. Jos haluaa vähentää lihan lihansyöntiä, mikä on tosi trendikästä, niin tämä on tavallaan se helpointia siihen. Okei, ei se kyllä oleko sitä, koko <lacht> kaupungin peräs juostaa. <lacht> mm. niin Sitten työntää hirveästi mausteita, mm. sen saa niin, kun oli just tää, se, ei, se ei ollut mikään niinku makuelämys. Mä söin sitä itseasiassa Ruisrokissa. Ja se tarjottiin semmoset, niinku siinä oli kaikki herkkuja sivussa, mm. oli juusto ja oli jotain kasviksi. Mm. Et se ei ollut pelkästään se, mm. se nyhtis. <laughs> <Ja>. <laughs> siis, kun tämä kaikki lähti, että tuli niinku pulled pork, tämä nyt, joo. Joo. Tää, tähden tähden. nyt, nyt sitä kauraakin nyhtää. Eikö se nyt voisi vaan olla... Ja mä sanoisin, että se ehkä vähän niinku huonosti valmistetut lihalta. Mm. Et okei, okay, olet ehkä oikeassa, mutta mut mä näen, että näin on silti niinku tietyllä tapaa paikkaan. Kyllä mä uskon, että näille on, on niinku tilausta. Ne ei ehkä tule jatkossa. Ihan tää, nyt on ehkä tämä ilmiö on ruokkinut itseään, kun mm -hmm. tässä on ollut kolme eri tämmöistä tuotetta, jotka on tullut about samaan mm -hmm. aikaan markkinoille ja ne on kaikki päässyt vähän tämmöisen hypeen, joku tämä proteiini ja kaikki, niin se on nyt ehkä ollut tämän 2016 Mun vuoden. Mä veikkaan, että et viiden vuoden kuluttua kukaan ei syö enää nyt kauraan. To, mä itse en asiassa hmm. veikkaan, että ne niin kehittyy tästä, että tulee ehkä jotain vähän mm. esteettisempää. Mä, mä uskon, että tähän yksi, yksi näistä uusista sanoista on tämmöinen kuin sipsikalia vegaani. Oh, Tomaat. <tuh> se on siis facebook -ritmasta. Joo. Ja tavallaan siis tämä ilmiö kuvastaa just tätä, että ruokailu, ruoka on muuttumassa. Että aikaisemmin on ajateltu, että kasvisruoka on aina vaan semmoista puhdasta ja terveellistä. Niin Mutta sitten kun on tämä toinen ääripää, joka on vaan sen, että kunhan siinä ei ole lihaa niin me syödään mitä vaan, me syödään epäterveellisesti. Se ei ole tarkoituskaan olla, olla niinku terveellistä sen ruokavaltamatta, vaan sitten syödään niitä vihiksiä ja muita tällaisia... Niinku, niinku, tavallaan, koska aika usein on ollut se, että kasvisruoka itsessään ei ollut semmoista, että voit mennä kauppaan hakea sen niinku, roiskeläpän tai jonkun niin. muun vastaavan ei, pikana, voi... niin, niin, niin tavallaan nyt niitä alkaa tulemaan, ja mä uskon, siihen siihen nämä niin kuin härkisiä, nyhtisiä mifun vastaa just siihen, että jos pitää vartia, tehdä kotona ruokaa, niin ei ole aikaa liotella niitä papuja tai muita, muita siellä kotona, vaan ostat sen, sen yhtäkaudan purkin ja tai tota, teet siitä ruoaa. Mutta mulla olisi täällä vielä pari, pari sanaa, mitkä mä haluaisin teiltä kysyä vähän teidän mielipiteitä tai, tai tuoda esille. Anna tulla. Yksi on, yksi on tämä Marittaa. Tota, ei sano mitään. Tää Mari Kondon kirja, oh. josta jo ollaan muutaakseni <laughs> puhuttukin. Niin, tästä on tullut ihan tämmönen oma, oma sanansa, että maritetaan. Että kuka, siis, oletko marittanut kotisi? Ja, niin mä voin kun... kertoa, että mulla on semmoinen hylly, tai se on niin ikkunalauta. Jos se ikkuna, siinä on kirjoja ja, ja sitten siinä edessä on semmoinen kyltti, jos lukee, että books I haven't read. Ja siellä on Marikondo Kondo ja Mari Kondo jää sinne. Mulla on sama, koska siis mä ostin tämän kirjan, vastoin sen kirjan ideologiaa, eli tavaroiden haalimista. Annoin sen lainaan, se on edelleen siellä eikä mulla ollut yhtään ikävästi tämmöinen. <tots> Mut mä myöskin lainaan sitä ennen, mähän luin sen. Niin, se, aina se, se, se on lukenut. Mä, mä, mä siis tota, kehumatta tässä nyt itseäni liikaa, mutta mä olen kyllä aika järjestyksen ihminen, että hmm. kun mä niin ku luin <tots> Marikon kirjan takakannen, niin mä niin tämmöisellä lyhyellä pähkinänkuoressa lukemassa että minähän elän ja hengitän juuri niin kuin neuvoa, taas jälleen mietin, niin kuin me puhuttiin tästä applikaatiosta, että sinänsä helppo, Et joku on tehnyt ihan hirveesti rahaa, rikastunut sillä, että se on nämä mun elämänopit nyt sitten sinne kirjan kansiin, eikö on japanilainen? Oh, joo. joo, ja se mun mielestä siinä on, niinku, se on mielenkiintoinen mm. ilmiö, koska mehän ollaan hukuttauduttu osa meistä, mm. natsku ilmeisesti ei, ollaan hukuttauduttu tavaroihin, ja siis itse monta kertaa muuttanut voin niin sanoa, että sitä tavaraa tulee aina silloin karsittu, myytyy, kierrätetty, mm. heitetty suoraan roskavariin, mm. jos ei sitten enää mitään. Mutta, et, mun ehkä pitäisi lukea se kirja, että mä osaisin luopua asioista, koska sen kirjan ideologiaan kuuluu se, että jos tämä tavara tai asia ei tuota sulle iloa, luopu siitä. Mun pitää tässä sanoa, että mulle tuottaa iloa heittää joku tavara pois tai antaa se kiertoon. Mä en säily Se on puhdistavaa. Joskus kyllä tulee kotona lapseltaan että äiti, jos tämä tavara on lattialla, se ei tarkoita, että se heitetään pois. Joo, mutta on totta. Mä tykkään myös luopua asioista. Siitä tulee mukava fiilis, kun saa ne laatikot ja kaapit järjestykseen, mutta sama kohtalo vaan Mutta siis Maritta on se, että siivotaan vai? järjestetään, siivotaan, käydään tän oppien mukaisesti läpi oma elämä ja Asiatta, mitä tässä on Ehkä, yksitys yksitys. Ehkä mä voin kertoa teille mun tällaisten salaisen urahaaveen, joka on siis ammatti, ammattijärjestäjä. Se on ihan todella mielenkiintoista. Mutta katsothan tapahtuvasta, koska mä haluan lukea Joo, siitä se lähtee. Mutta hei, tästä kun mainitsit Niia tästä mukavasta ja iloa tuottavasta elämästä, niin, niin yksi mikä on myöskin tämän vuoden sana, mistä Mika on nyt oikeasti lyönyt läpi kunnolla, On, on sana, sellainen sana, mikä tulee Tanskasta, hygge. Eikö sitä ihan... Hygge? Ja... Mitä se tarkoittaa? Mä oon nähnyt sen, mä en ole nähnyt Googlea vielä. Siis se on tällaista, niin kun, suomeksi mä sanoisin, että kotoilua. No, et mä tiedän Eli... mikä on hygge, mutta siis hyggettä on niin tämmöstä ruotsiksi, niin Eikä... kuin music. Joo. Eikä tavallaan just... nautitaan tämmöisestä, ei ole kiireettömästä okay. äh, tota, niin kun tilasta, mikä on mukavaa, ne oma, mitkä asiat, jotka tuo itsellesi omaa iloa ja rauhaa. Esimerkiksi jos tykkää kynttiläistä, niin polttaa niitä, laittaa mu musiikkia. Istuu alas, ei ole kiire mihinkään. Mä olin sit ihan niinku hakoteilla, koska mä, mä jotenkin niinku otin synonymiin hykettää, hypettää. <tulut> ei, nyt mennään kun on ihan toiseen laitaan. <tulut> <kaitella>. tämä on <tulut> nimenomaan tällainen, mikä soveltuu. Monet nimenomaan ajattelee, että okei, syksy tulee pimeetä, mm. masentaa, tylsää, mm. ei voi tehdä mitään. Päinvastoin siis tämä on, tämmönen, on niin, niinku käpertyminen sinne mm. omiin, omiin oloihin. Löydän Löydä ja... oma sisäinen hykkesi. Tiiättekö kun tässä oli vähän semmoista No, mä näin siis, kun tanskalaista poikaa haastateltiin, hän oli varmaan parikymppinen opiskelija. Ja hänellä oli nää tyypilliset niin hipsterin tunnusmerkit, oli nämä lasit ja viikset ja villapaita ja mitä niitä nyt on. Ja sitten hän selittää sen niin nauman vakavana, että hykkeily parhaimmillaan on sitä, kun niin kuin koti on järjestyksessä ja hän istuu ikkunalaudalla villasin ja runokirjan kanssa. Tota joka ilta. Niin ihan silleen, että et, okei, okay, et, näin saa elää ja tää on ihan mm. ok, mut niin kuin, Hmm. on oli ehkä aika, aika kaikki kliseet kasassa, mutta minun te... siis... Siis pitää sanoa, että jos mä kuulisin, että te nuoret ihanat kaksikymppiset joka ilta hykkeilisitte siellä, <tos> Kynttilä valossa valossa kädessä. Mä huolestuisin, hei, muutenkään ei enää. Kyllä se tehtiin Mä näen tämän hykeilyyn ehkä sellaisena, tavallaan tekee jotain sellaista, mikä tuo itselleen iloa. Esimerkiksi jos... jos niin tavallaan, että jos, jos, jos että tavallaan monet tuntee esimerkiksi huonoa omatuntoa siitä, kun ne ei välttämättä nuorena ihmisenä juokse kaupungilla, vaan jää sinne kotiin katsomaan vaikka leffaa, niin... Nyt sen voi tehdä hyvällä omalla tunnolla kutsustavan tällänen trendikäisesti hykkeilyksi. tämä niin tarvittiin? se on tarvittiin? Siis mä ei, niinku, ei, ei, joskus nämä menee. Mä oon just se ihminen, jolla menee nämä uudissanat vähän tunteeseen, on halkuttamista, <laughs> hykkeilyt ja on marittamiset ja <laughs> palut. Niin, sitten on niinku jotenkin sellainen, että nyt, <laughs> joo. miksi tätä ei vaan voi elää ilman näitä Mutta Mut tässä on myöskin tämä, että et, tota, uh, Silloin kun näitä sanoja niin kun alkaa tuntua, että nämä on niin kuin kehitetty niin kuin ihan päästä, että mistä nämä on tullut. Ja niin kuin joillekin näkee semmoisen polun, että ne varmaan tulee tästä, mutta näitä voi keksiä myös itse. Et esimerkiksi yksi mun lempibloggaistani Tiia Rantanen, niin hän oli keksinyt tällaisen, tällaisen tähän pikkujoulukauteen oikein sopivan sanan kuin Glöckblerg. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun on pikkujouluissa otettu muutama glögi liikaa ja, ja mm. sitten, sitten tuota, tullut touhuttua siellä sitä, niin, niin, niin sitten, sitten seuraavana päivänä niin sit voi muistella sitä, että ah, se oli se glöggberg. Mikä aiheutti tämän ilmiön? Siis ei gate vaan niin kuin tämmönen bärin, niin tämmönen, tämmönen bärrk. <laughs> Kuvastetaan ehkä sitä seuraavan aamun tunnelmaa, että se on, se on sitten tämmönen pikku. Ai ai. <laughs> siis jos, pitää, jos olla, pitää olla varovainen, et, ettei mene niin pikku jouluissa liikaa, ettei niin glug glöööbärkin puolelle. Ja no, sitten me pidetään ne sunnuntaipulaan pikku joulu, niin pitää muistaa tätä. Bärrk. Bärrk. Siis joskus somissa on ollut en tiedä, oliko se some vai siellä vaan, mutta tämmöisiä sanoja, mitä eniten ärsyttää, niin, siis esimerkiksi just joku jaksuhalli, niin kyllä minullakin karvet nousee pystyyn. Mm. Minulla tulee vähän semmoinen kylmi väristys minä kuulen tuon sanaan, mutta joo, näitä on paljon. Mm. Mutta toisaalta se on myös rikkaus, että niin. niitä on, ja sitten kun niitä viljellään tarpeeksi, niin se, se, siinä vaiheessa se tulee. Se on kerran hauskaa. Niin se tulee, Hykettäminen, silloin mm -hmm. kun se on, joku, silloin se on hauska, mutta mm -hmm. sitten kun siitä tulee semmoinen trendikäs mm -hmm. ilmaisu. Niin sit... Mutta se on jännä, miten nämä sanat kiertää, ilmaisut kiertää, mm -hmm. miten jotkut on jossain vaiheessa sitä itsekin, yhtäkkiä saattaa jäädä kiinni itse, että käyttää jotain, mitä on koko ajan halveksinut. Minähän mm -hmm. en ainakaan tota sanalla käyttämään, ja sitten yhtäkkiä se, että mitäs sinun suustani voi päässyt... on näitä, kuulkaa myös, että vaikka mulla on niinku... Kuivakka kieli kuin verotoimistossa niin kyllä kuitenkin siellä saattaa tarttua niin nuorisolta esimerkiksi sos, mikä tarkoittaa että tilanne on erittäin sos. Sitähän mä koko ajan. Okay. Ja sitä käytetään niin kaikkeen. Mä en ole ehkä natskun kuule varmaan sanonut tätä, mutta tata, se tulee niin, että et sä kerrot jostain sun viikonlopun mm. touhuista tai jostain ja sitten mä olen, oi sos. Että sen voi heittää niin kuin mihin. Okei, okay, mä siis luen tällä hetkellä Riikka sen uusta kirjaa. Ja mun, niin kuin, Pikkasen aikaa mä luin, että mikä siellä on tänään, sit ja sit hän miettii, että VMP, mä oon mikä vapaa palokuuta. mut sehän on niinku V mitä P. Niin. <laughs> jo. Mut sitä ei selitetty. Mun piti ihan, kuulkaa, itse käyttää foksot. Aika on että tällaista Äiti mm, mm. ja Äitiä no, ei, sitä, <laughs> ihan tähän Joo, joo, mutta joo. mä jään kyllä odottamaan innolla tammikuun lista, että mitä näistä sanoista siellä oikeasti on, mutta mä uskon, että siellä on varmasti hygge pokettaminen ja saattaa siis olla myöskin... äänestää, sä et käynyt äänestää Ei, saa äänestää, Nämä valitsee nämä niin asiantuntijat. No tietysti mitä tarkoittaa pokaa. Siis käytetäänkö te sanaa? Onko niinku iskee? On. Minulle niin. Niin, niin tulee se poka sitten niin Tai poke on siis ainakin Helsingissä se järjestysmies. Niin, on, no. mm. no niin. joo. Se siitä. Mm. Joo. Tieno odottelemaan. Onko meillä musiikkia? Olimme jotain. Bee -gees. How Yeah. Howdy Ei niin keventävänä loppupuheenvuoroista. Mielelläni puhuisin hieman lastenkodeista ja niiden toiminnasta Estistä. Ja, ja tuota, itse asiassa aiheen idea sain siitä, että me viime viikolla osallistuimme tämmöiseen hyväntekeväisyystilaisuuteen, jossa kerättiin rahaa tämmöiselle järjestölle kuin Family for Each Children, joka on tämmöinen voittoa tavoittelematon yritys. Ja Eestissä on semmoinen ikävä tilanne, että täällä on yli 12 000 lasta, jotka elää sosiaaliavun ja turvan varassa. Ja näistä 12 000 noin puolet on vanhempiensa hylkäämiä. Ja vaikka nyt luku ei sinänsä kuulosta isolta, mutta se on aika iso tässä maassa. Mm -hmm. ja, ja myös se, että nämä lapset saa, ei juurikaan saa sitten valtion tukea. Eli ne aika lailla oman onnensa nojassa, ellei olisi sitten tämmöisiä lastenkoteja, jotka elää juuri yksityisten avustusten parassa. Ja jos me puhutaan näistä järjestöistä, niin esimerkiksi Family for each children on tämmöinen siis voittoa yritys, joka on perustettu 2010 ja heillä ei ole omaa orpokotia tai lastenkotia, mutta he edistää näiden lasten asioita, jotka ovat joutuneet orpokotiin ja antavat sitten tukea myös niille perheille, mistä tuota ovat lapsen ottaneet. Ja mä en ihan tarkkaan nyt tiedä, minkälainen on adoptiokäytäntö Suomessa. Mutta estissä se on semmoinen, että ensinnäkin lapsi on valmis adoptoitavaksi vain, jos vanhemmat eivät ole elossa, tai jos ne, se huoltajuus on niin kuin lopullisesti menetetty. Ja se on jossain juridisesta itsessissa myös näin niin kuin todettu. Ja mikä tekee nyt, kun se laki on tämmöinen, niin mikä tekee siitä ikävän on se, että nyt kun me puhutaan näistä vaikka kuudesta tuhannista lapsista, jotka on täysin vanhempiensa hylkäämiä tai kahdesta toista jotka on osittain vanhempia hylkäämiä, niin monella on tilanne se, että ensinnäkin suurin osa näistä lapsista on tuolla Itä-Eestissä, jossa on paljon työttömyyttä. Siellä on venäjänkielisiä alueita ja siellä on paljon työttömyyttä. Ja tähän on semmoinen oravan kehä, eli siellä on nuoreja äitiä, joilla, joilla ei, ei, ole, ei ole toimeentuloa, ei ole tulevaisuutta. Sitten siellä käytetään paljon alkoholia, siellä käytetään huumeita, sitten tullaan raskaaksi. Ja sitten se lapsi hylätään, koska, koska ei ole mahdollista pitää siitä lapsesta huolta. Tai sitten se vaihtoehto on se, että se äiti elää että se, se yrittää pitää siitä lapsesta huolta. Eli se lapsi on semmoisessa lastenkotikierteessä, että se on aina pari viikkoa jossain lastenkodissa sitten äiti tykkää, että hei, nyt, nyt mä taas pärjää ja sit se taas joutuu äidin luokse. Se on muutama viikko, kunnes äiti taas repsattaa ja, ja se lapsi ei pääse siitä pois niin kauan kuin se äiti ei suostu luopumaan siitä huoltajuudestaan. Niin se lapsi on siinä eli se lapsi, sitä lasta ei voi edes adoptoida. onko tämä niin, että, että se huoltajuus on tavallaan kiinni siitä äidistä? Tai no varmasti on myös siis tilanteitakin, jossa Jossain, jossain vaiheessa, Joo, mutta näin kuulemma hirveän harvoin tapahtuu. No sit on tullut erilaisia tapoja myös adoptoida. Eli on, on, no ensinnäkin on sellaisia tapoja, eli nyt jos me puhutaan esimerkiksi näistä lapsista, jotka on, on tämmissä jäänyt tämmöisiin rattaisiin, että no, niitä heitellään lasten ja äidin välillä. Niin tämmöisiä lapsia voi ottaa esimerkiksi lomaksi, lyhyeksi ajaksi itselleen mm -hmm. ja, ja, tota, ja silloin se sulla, tavallaan sulla ei ole vastuuta siitä lapsesta ja sitten se palaa taas sinne. Se tuntuu mulle hirveän jotenkin julmalta mm -hmm. sitä lasta ajatellen. Et Et pompotellaan. Pompotellaan tavallaan annetaan toivoa paremmasta ja sitten kun se ikään kuin tottuu siihen perheeseen ja sitten se taas heitetään takaisin, että kuinka rakastetuksi semmoinen lapsi voi tuntea, kun se on vähän tämmöinen niin hetken Tien. ilo, niin. Niin. Toisaalta voi nähdä, että niinkin. en et nähdä jotain hyvää tässä käytännössä, mutta tavallaan siinä antaa hetki hengähdystauko siitä normaalista. Nimenomaan. Antaa. Ja vaatetaan mä... tuonne valonpilkahdus, että hei, on olemassa muutakin kuin se oravan pyörä siellä, mikä kotona pyörii. Että on olemassa jotain muuta ja tavallaan ehkä semmoista, mitä odottaa myöhemmin tulevaisuudelta tai joku tämmöinen pieni. Kyllä sehän siinä niin. on. Ja, ja tota, mä itse asiassa aiheesta haastattelinkin henkilöä, joka on adoptoinut Eestissä ja kysyy nimenomaan tästä näin. No ennen kuin mä rupean puhumaan siitä, niin minkälaista on adoptoida, niin tässä on vielä muutamia tapoja. Sitten on tämmöinen, että sä voit ottaa lapsen niin asumaan jatkuvasti luoksesi, mutta niin, että se ei ole edelleenkään adoptoitu ja hän on kunnan vastuulla. Eli se, että jos tämä lapsi tekee jotain esimerkiksi rikollista, niin se vastuu on, on kunnalla eikä sillä perheellä, joka on ottanut sen lapsen. Sitten voi adoptoida lapsen, ja siinäkin on kaksi tapaa. Eli sä voit adoptoida niin, että siitä tulee osa perheen, ja sitten sä voit, mutta niin, että se lapsi ei peri vanhempia, näitä adoptiovanhempia, tai sitten ihan täysmääräinen adopti, jossa siitä tulee osa perhettä, ja hän ihan peri samanlaisena rintapelissä kuin kuka tahansa lapsi siinä perheessä. Tuossa kyllä sanoit, että sä tiedä ihan tarkkaan Suomen käytännöistä niin mulla on sellainen käsitys, että Suomesta ainakin puuttuu tämmöinen, että jos sä adoptoit, niin sä voisit sulkea lapsen niin kuin perin pois, Vaan, että se, jos adoptoit, niin hänellä on täydet oikeudet. Mm. Et sit meillä on Suomessa se sijoituslapsi Sijaiskoti, niin, joo. sillä on vähän eroa tästä, mutta muuten varmaan pitkälti aika samantyyppinen. Joo. Mä voisin kans, joo, kuvitella. Mä haastattelin Monika, joka on 14-vuotiaana, tai anteeksi, ei 14, vaan hän on adoptoinut tytön tämmöisestä lasten, Nömekotlan lastenkodista. Ja tämä tyttö, kun hän adoptoi, niin tämä tyttö oli 14-vuotias. Ja, ja tota, kys, kysyy niinku sitten, että mi, mitä hänellä on sanottavaa asiaa, hyviä ja huonoja. Ensinnäkin silloin kun se päätyttämiseen todellakin, todellakin adoptoimaan, niin sinun pitää käydä tämmöinen Pride-koulutus ja kestää kuusi kuukautta, joka tavallaan valmistaa suo siihen tulevaan tehtävään. Ja mitä sitten Monika sanoi, niin hän, hän niin kuin neuvoi sen, että varsinkin jos perheessä on muita lapsia, niin se on niin kuin semmoinen päätös, josta on erityisesti keskusteltava hänen mielestään perheen muiden lasten kanssa, että se on todellakin yhteinen päätös. Ja hän niin jälkikäteen ajatteli näin, että ehkä enemmän niitä riitoja olisi vältetty, jos tämä adoptoitu tyttö ei olisi ollut saman ikäinen kuin hänen oma tyttönsä, kun hän ikään kuin siinä adoptia tilanteessa ajatteli, että se olisi että niistä tulisi parhaat ystävät. Mutta mut niinhän siinä ei käynyt, että ne erityisesti, että sitten taas kun hänellä oli nuorempi tytär, niin ei tullut näitä ristiriitoja. että mm -hmm. Hän niin kuin, koki sen siskokseen, mutta tuota, sitten kun siinä oli kaksi ikäistä, jolloin tavallaan se kasvu oli hyvin samassa kohdassa, niin, niin kilpailu, siitä, kilpailu siitä äidin huonoista. On vaikea ikä myöskin. On, hyvin vaikea ikä, jos tässä on just, niin pahin puberteetti. Mm -hmm. ja, ja sitten tietysti se, että kun tulee tämmöinen lapsi, jolla on hirveän vaikea tausta, niin totta kai se ikään kuin päästä sitä eka helpommalla ja ehkä ne kaikki säännöt siellä kotona ei koskikaan sitä, joka sitten taas herättää tietysti mm. suuttumusta muussa lapsissa. Ja tämänkin tytön tarina oli semmoinen, että tota, kun se oli ollut kolmen kuukauden ikäinen, niin sen isä oli kuollut, kun, sen äiti oli ollut, kun hän oli ollut seitsemän, niin äiti oli kuollut. Molemmat oli alkoholisteja, ja sen jälkeen sitä oli pyöritelty sukulaisilla. Siellä oli ollut väkivaltaa ja muutenkin myös alkoholismia ja sitten tämä tyttö oli itse omasta toimesta karannut 11-vuotiaana lasten Siellä hän oli kolme vuotta, kunnes hänet adoptoitiin. Semmoisia asioita, mitä hän luetteli, mitä ihmisen mitä kannattaa miettiä myös ennen kuin adoptoi on se, että pystytkö sinä rakastamaan sitä lasta pyytettömästi niin kuin omaa lastasi ja sitten tietysti tämä omien lasten reagointi. sitten pitää miettiä niitä omia voimavaroja eli niitä kyllä koetellaan ja varsinkin silloin kun on kyseessä lapsi, jolla on jo oma voimakas tahto ja voimakas mieli. Ja myös niissä pienemmissä lapsissa, koska silloin varsinkin, kun sä et aina tiedä, mitä siellä taustalla on, ja vaikka se olisi ihan pieni lapsi, jonka sä adoptoit, niin sitten jos siellä on ollut äidin alkoholismia ja huumeiden käyttöä, niin se valitettavasti näkyy siinä lapsen käytöksessä. Ne tulee kuulemma aaltoina, että on hyviä kausia, ja sitten on sellaisia kausia, että se lapsi ei pysty kontrolloimaan itseänsä, että, että siitä tulee niin voimakkaita kohtauksia. Sehän on hirveän surullista, kun sä et voi olla vihainen sille lapselle, koska se ei ole sen lapsen syy. Mm -hmm. että, että, että tota. Ja sitten myös se, että pitää valmistautua niihin pettymyksiin. Eli Varmaan jokaisella, joka lähtee tämmöiseen adoptioprosessiin, niin sulla on, on semmoisia ihania myös kiltokuvia mielessä, kuinka se lapsi kuin hidastetussa elokuvassa niinku juoksee, huutaa äitiä, juoksee sun kaulaa kaikki on siis yhtä rakkautta ja halailua ja sydämekuvia, niin sitä se ei ole. Eli, ja mitään niinku taikatemppuja ei ole, pitäisi lähteä siitä, olettamuksesta, että kun sä adoptoit sen lapsen, niin että sä teet sen täysin epäitsekäistä syistä ja se, että sä haluat tarjota sille paremman elämän kuin se, että jos sä olis jäänyt sinne lasten kotiin, mm -hmm. niin sen, sen tulevaisuus olisi mitä todennäköisemmin toistaa sen oman äitinsä, missä sulla ei ole, sulla ei ole koulutusta, sulla ei ole työtä, sulla ei oo näköistä tulevaisuutta, että, että, että, että, että päädyt sä sitten neula varassa, jonnekin roskisten taakse. Niin. Eli sä kuitenkin annat sille jonkinlaisen elämän, jolla on arvo Joo. ja paljon niinku paremmat mahdollisuudet. Kuitenkin se, että, että elämään, mitä hänellä on ollut. Ja mä kysyn Monikalta, että mitä, mitä hän, jos hän ajattelee, että mit, miten se, mitä, niinku positiivisia puolia siinä adoptiossa, vaikka, vaikka se on niinku koetellut niiden perhettä ja nyt tämä tyttö on jo täysikäinen, hän on muuttanut pois. Mut et mit, mitä hän näkee niitä positiivisia, niin, niin hän sanoi tämmöistä, että kun jos jälkikäteen mietin, niin että hänen elämänsä olisi ollut huomattavasti köyhempi ilman tätä adoptiota. Hän kokee, että hän on kasvanut ihmisenä hirveästi. Hän on, hän on paljon vahvempi, hän on, hän on, hän on, hän on kärsivällisempi ja, ja myös niin kuin anteeksiantavaisempi. Mm. et ei hän niin päivääkään pois vaihtaisi. No pitääkö heidän yhteyttä? Pitää, no, pitää. Ja hän huomaa, että hän sanoo niin sen, että et, pitää, kovasti pitää, mutta että hän huomaa perheen sisällä, että ketkä hänen biologisista lapsista pitää enemmän yhteyttä. No. Niin näissä on eroja. Sitten Eestissä on siis myös Soslasten kylä, joka on kansainvälinen ja Suomen ev evankelisuudenlaisen kirkkokin tekee tällaista kehitysyhteistyötä. Ja, ja tota, sitten meillä on täällä semmoinen naisten kerho. Suomettaret, eli tämmöinen yhdistys, johon kuuluu suomalaisia naisia suurimmaksi osaksi täältä Tallinnan alueelta. Su Suomettaret sitten, he keräävät jäsenmaksuja ja sitten järjestää jotain tempauksia. Ja nämä kaikki rahat menee tämmöiseen lasten kotiin tuolla Ja Suomettarien ideologia on se, että, että niinku apua voi antaa, että voi antaa rahaa, mutta voi myös antaa aikaa. Eli voi käydä näissä lastenkodeissa, nimenomaan se kohtalainen ymmö on suomettarien oma kohde, jossa sitten käydään ja mennään tapaan niitä lapsia. Ja musta oli hirveän ihana nähdä, kun tota viime jouluna joka joulu sinne lähetetään sitten tavaroita. Ja nämä lapset saivat niin lähettää meille suomettarille listan, että mitä he toivoo joululahjaksi ei ollut robotteja, ei ollut Xboxeja, ei mitään tämmöisiä, mitä niin normaali lapsi toivoi jo joulupukilta. Siellä toivottiin, saisiko pienen maton sängyn viereen, kun lattia on niin kylmä, sitten joku toivo deodoranttia, lamppua, että voisi illalla lukea sängyssä, tai verhoja ikkunoiden eteen. Et ne on tosi, tosi niin kuin tämmöisiä, mm -hmm. joo. Ja siellä kohtalon ymmässä se ei ole iso, mutta siellä niin eletään tämmöisessä niin perhe keskeisesti jaettuna. Nämä on, nämä on semmoista vaippa-ikäisestä 16 näitä lapsia niin. ja siellä on aina niin kuin, ikään kuin äiti ja yhdellä äidillä, mutta hän on siis töissä ja hän saa palkan. Ja yhdellä äidillä on kahdeksan lasta ja yritetään elää niin kuin se olisi semmoista perhekeskeistä. Okay. Mikä Nä... kaiken kaikkiaan? Niin Sitä mä en muista hallissata. Okei, okay. joo. Kuitenkin Kuitenkin joo. No, noina, joo ainakin 50. Okay. Mutta, että, mutta musta oli jotenkin ihan se lista, ja mä näytin sen niin kuin mun omallekin tytölle, että, että tämmöisiäkin voi olla. Mm. Niin. Mitä toivotaan? Ehkä se kertoo myös tietynlaista, en tiedä siis Suomen tilanteesta, en tiedä mitä Suomessa lastenkodeissa olevat lapset toivoisi mutta että Voisin kuvitella, ei tarvi ehkä mattoa ainakaan pyytää. Mm, kyllä se Sieltä on. Ja se on, on. se on valtion, valtion tukemaa ja, ja tota... Et täällä siis sosiaaliturva on vaan niin paljon heikämpi mm. kuin mm. sitten... Ja sit, sitten vielä nämä lastenkodin lapset, kun he täyttää 18, mm. niin sitten he ei saa tukea. Mistään, koska he joutuu ulos lastenkodista Joo. ja, ja tota, he eivät saa valtiolta mitään, niin onhan se aika surkea lähtökohta lähteä sitten siihen. Niin... Siitä eteenpäin. Mutta se on siis tämän muutenkin, että mä kävin silloin, sun vuosi tällaisen Viron kielikurssin, ja siellä meidän opettaja vain sanoi, että Virossa on todella helppo päätyä kadulle. Että se voi lähteä siitä, että menetät sun työpaikan... Tai kodin tai... Ja sitten sulla ei ole varaa vuokria, hmm. sitten menee kotialta ja sitten sat kadulla hmm. eikä kukaan auta. Tota, totta kai se on niinku ääriesimerkki, mutta... Että että täällä niin valtio ei sillai tuu vastaan. Mm -hmm. Koska... Mut hukku oli ranka aihe. Ei, kuunnellaan Kyllä. tähän väliin Norah Jonesin Come Away With Me. never stop loving you Ei nyt kauheasti... No ei, mä en oikein löytänyt. No, mä... tämän... löysin yhden. Tää ei oo nyt ihan tästä hollilla. Mutta muutaman päivän päästä on tartussa tämmöinen kuin Dance Festival Est 2016. Varmaan tää Est on Estoniasta, mutta se oli näin kirjoitettu. Joo. Siis se mainosti itseään Pohjois-Euroopan vanhimpana katutassitapahtuna. Vähän jotenkin... En usko. En usko. Joo, mutta siis mä yritin, niillä oli aika surkeet kotisivut, en saanut oikein, en löytänyt kuinka paljon ne on aikaisemmin, mutta kuitenkin me puhutaan jollain kuitenkin kansainvälisestä katutanssitapahtumasta. Ja siellä nyt mainostetaan, että Tartussa siis 10.12. on, on, on breakdancing-kilpailu, hip-hop, popping. Ja tämä on jo 16 vuosi, siis, kun tämä järjestetään. Et jos olet tämmöisen tanssin ja musiikin ystävä, niin, niin tuota, varmasti ihan kiva tapahtuma. Mikä päivä se oli? 10.12. Eli se on sitten jo ensi. Päätös. Niin. Joo. Joo okay. Nyt että, niin kuin, muuten meille suomalaisille ensi viikko, niin onko se sitten ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivä? Mm -hmm. Mm -hmm. Onko teillä jotain tämmöisiä? Mä oon joskus miettinyt, että onko se oikein vai väärennetty. Me mietitään monessa muussa maassa, kun sulla on itsenäisyyspäivä, niin raketit paukkuu ja ihmiset ilakoi kadulla. Niin meillähän vietetään hämärä hysyä sisällä ja Mutta se liittyy tähän hyggeilyyn, tähän marrassuun, joulukuun tämmöiseen. Eli niin siis pimeäsaan. suomalaiset on hyggeily ennen tanskalaisia Kyllä. salaisesti. <laughs> Että olisi varmaan eri asia, jos mm. meidän itsenäisyyspäivä oikeasti olisi heinäkuussa. Varmaan kyllä sitä ainakin grillattaisiin, jos niin. se oltaisiin kesällä. Mm. se just varmaan se aika... Makkarat ma ma ma kerttii. Sotaveteraniin kunniaksi. Ehkä, ehkä yhtä kauraa niin, edelleenkin. Mutta mut tota, joo, ei kyllä mä... Niin kun, näin, että se osittain liittyy, tietysti tässä on myöskin ehkä suomalaiset, on, on, täällä on tämä varjo edelleen, niin se otetaan niin kuin, ja vähän, arvokkaasti. Ar arvokkaasti ja vähän niin kuin hiljennytään, mm. kun, kunnioitus on ehkä se Joo, ja mä oon, jo, ja mä oon niinku tullut itse tähän tulokseen, että oikeastaan hyvä näin, mm -hmm. ja nyt kun me ajatellaan meitä ja vielä nuorempaa sukupolvea, kun tämä koko ajatus tästä itsenäisyydestä on niin itsestäänselvä, mm -hmm. no on se joskus ihan... Hyvä asiasta Minulla on niin sellainen olo, että koulu ajoista lähtien, niin siitä on tavallaan keskusteltu nimenomaan hyvin vakavassa mm. Ja Itse asiassa täällä Virossa niin täällä on myös tämmöinen aika niin kuin, samantyyppinen tapa juulistaa itsenäisyyttä. Et ei... Paitsi että täällä on se kaksi itsenäisyyspäivää. Niin, no, se on tietysti ja, niin. tosi ylpeitä, mutta mä olen nyt ehkä enemmän kiinnittänyt huomioon tähän niin kuin viimeisiin. Onko teillä jotain tapoja, miten te vietätte itsenäisyyspäivää? Mulle on ihan ehdoton se, että mä katon ne juhlat. Mä, mä, mä en oikeastaan sitä edes lähde kritisoimaan, toiset sanoo, että kyllä ne lopettaa ja, ja että et kuka nyt katsoo itsenäisyyspäivästä, tai pidetään niin ilta edessä ja katsotaan, kun ihmiset sanoo käsipäivää, mutta Mulle se on ihan pienestä asti ollut sellainen juttu, mitä mä en ole varmaan yhtään jättänyt. Siis teidän pitää nyt kutsua mut johonkin katsomaan, koska siis mä tiedän konseptia, mä oon sitä seurannut, mutta mä vaadin siihen vähän seuraa. Koska jos yksin Ehdottomasti, katsoo, joo, joo. Se vaatii siis arvosteluseuraa, koska joo. sehän se on karse, tommonen tukkalainen. <laughs> Mä, mä olen tässäkin nyt alkanut, mä olen huomannut, olen saanut itseni kiinni aikaisempina vuosina tai nimenomaan tämmöisestä negatiivisesta arvostelusta, Työstapasuudesta. Joo, niin mä olen nyt viimeiset vuodet senpannut itsenä, että mä etsin niitä onnistumisia ja jätän, mä voin, totta kai mä huomaan sieltä, että mä toi ei tuli istu lainkaan, mutta niin kun, mä sitten ehkä esitän sen rakentavassa, että, no, että voi harmi, kun hän ei nyt huomannut mutta ehkä enemmänkin bongailu niitä onnistumisia, että ei vitsi, toi näyttää hyvältä että tollasen tukan mäkin laittaisin ja niin enemmänkin nä näkee se siltä Se on oikein. Oli joku, jossain mediassakin oli kiinnitetty huomiota ja tuotu asia näin, että, että huomio kaikki te, jotka valitette, että, että, että Suomessa on, on tämä kauhea kateellisuus ja, ja tota, suopasuus, niin, niin kiinnitäkää myös itse huomiota siihen, että pystyttekö katsomaan linnanjuhlia arvostelematta. Mä, mä olen tysti jos se alkaa tiskata tai niin sama. Mä olen myös jo ennen kuin sinä mulle järjestit katsomoita kavereiden kanssa tollaan niin kuulettiin tuomene linnaan juhla bingo. Ja uh, sitten itse erilaisia uh, Tuota, kliseitä, mitä Linna julista. aika usein löytyy. kansallispurkuja jo. <laughs> Joo, milloin on mainittu ja näin. Ää, myöskin mä oon joskus tehnyt tämmösen, tota, silloin mä oon katsottu tota, isommalla porukalla vaihto-opiskelijoiden kanssa, että ensin selitetty heille tätä konseptia ylipäätään, he on ollut vähän, että mitä täällä tapahtuu, mutta sitten mä oon sanonut, että ei se mitään, kyllä ymmärrät, ymmärrätte, kun me tehdään tästä juomapeliä, että jokainen valitsee yhden värin, ja sitten aina kun sen näköinen mekko näkyy, niin tota, pitää sitten otta, ottaa, ottaa vähän huikkaa. Okei, eli, et kun on tämä, se, niin onko joku tämmöinen itseläisyys? Joo, varmaankin se on vähän semmoinen vaarallinen, toinen, varsinkin jos valitsee sinisen tai mustan. Joo, toinen, mikä on, on tota, mun mielestä tullut niinku suosiossa enemmän ja enemmän, tämä juhlat, niin on nämä linnan varjojuhlat, tai onko ne niinku jatkot, mm -hmm. jotka usein niinku sit maikkarin joo. Niit, joo, ja sitten on siellä jossain teatterissa tai jossain muussa, jossa se koko tapahtuman lähestyminen ja haastatteluthan on huomattavasti rennompia kuin sitten taas siellä linnajuhlissa suoritettavat. Aikaisemmin se on ollut vähän se, että linnajuhlat, kun ne on kätelly ja alkaa, niin se vähän niin kuin, että ne jätetään ne sinne omaan omaan yksityisyyteensa, laitetaan ovetkin ja suljetaan kamerat. Niin sit taas tää välillä jäädään, että sit mennään sinne muualle jatkoilla oikein kuvaamaan ja haastattelemaan ja, ja sit kun siellä on toiset ihmiset on vaan vähän silleen tunnelmissa niin tota. Jos sillä Älä... siis mun mielestä on ihan kiva aina, se on semmoinen kertaus tavallaan myös siitä, että mitkä oli niitä tämän vuoden ilmiöitä. No ketä on nyt kutsuttu? No siis en tiedä yhtään, mä ajattelin että tietäisit. Että... Ei jotenkin, jää. jäänyt. Ei, näitä, ei kovin paljon julkisuuden tulee, että jotkut... Paljasta, siis tää ei tiedä, että ketä on kutsuttu, mm. vaan, vaan se olisi, että jos joku tulee julkisuuteen, että hei, minä sain kutsua, mutta aika monet haluaa, ja ne saattaa tulla ihan niin kuin vielä marraskun että, että Mari Potkonen oli kutsuttu. No kyllähän varmaan on. Mm. Joo. Joo, ja tuota, jos sä nyt muistan väärin, niin olisiko Johanna Försti esiintymässä, hän, mä tykkään hänestä, musta hän on erittäin hyvä Joo. esiintyjä, Joo. laulaja, että mm. hän, häntä mielellään kyllä kuuntelee niin. sitten. No joo, mutta ehkä mä nyt sitten tästä teidän innosta rohkaistuneena itsekin avaan sen areenan silloin. Mutta joo, hyvää hei itsenäisyyspäivää hei, ja... Hei, tähän liittyen, mulla on no. yksi aasinti. Onko? No, no. Siis, Ensi muodostaa. Niin Aasina. Ensi vuonna siis vietetään Suomeen 100 vuotisjuhla ja siihen liittyen Maikkari tällä viikolla julkisti, että mitä TV-ohjelmia he ensi vuonna sitten näyttää. Ja mä en nyt mene sen enempää telkkariohjelmiin, koska niistä on jo tänä syksynä puhuttu, mutta heillä on teemana kotimaisuus, ja sinne te olette varmaan kuulukin, että jotain niin tuttuja TV-ohjelmia tekee paluun. Että esimerkiksi siitä Tähtien kanssa, ja Putous, ja Kokkisota! Oi. Ja tii, siis kukaan ei näytä olevan tästä yhtä ynnossa kuin minä. Kokisurastavaa. Niin, kun muistatteko, Oi. että kun ne tuli niistä jääkaapeista ulos, niin <laughs> jäät... <mä> <laughs> Sitten se budjetti oli Just... ihan pieni. Ja sitten sit se joo. Joo, silloin elettiin eletti mun mielestä jo euroaikaa, mutta se oli tyyli 10 euroa, kun mm. sai maksaa. nyt mä luulen, että sitä on vähän nostettu sitä. Sitten siinä oli aina ne vakiokokit, mm. jotka sitten aina toila oli 10 kymmenen vuoden jälkeen jossain seiston kannessa. Mutta joo, mä oon tosi paljon tätä kokkisota, ja sitten siellä oli bumia bumptsi Mä en muista siis, mä en varmaan koskaan katsonut, mä vaan tiedä, että siinä on se bumptsi-bum ja sitten se Marko-bystone. Eläinnohkainen bumptsi-bumptsi ulkomailta jossain. Sitä katsottiin kyllä kaikissa Suomessa. Eläinnohkainen se oli näin luin. Se oli myös lauluja. Ja siinä oli juontaja näissä Marko-bystoneissa. Mä en nyt sitten sivuttamista on tästä hirveästi arvostettu, mutta ehkä ohjelman suurin huolella oli se, että minkälaiset vaatteet Markolla oli päällä. Niin san tykkää me sitä värikkäistä. No joo, värikkäistä, sitten hänellä on jotain tosi villejä eläinkuoseja ja muuta. Mut eikö se tää siihen iku heiluvat lantio teikse jotenkin liittynyt se siihen Se on niin tanssi siihen. No. no mutta tähän liittyy nyt viimeinen biisi siis tänä vuonna tai siis ensi vuonna, kun se alkaa niin sitten tätä ohjelmaa juontaa Kalle Lindruuti joka on aikaan on smakköyhtyjä sattuu. Siis mutta siis, mä, mulle siis se oli täysin vieras tää. Okei, okay. samai. No, okay. Se siis, ollut siis ollut kertot kuka. Tullut. Hän on siis No hän on siis joo, hän on tämäsen tosi suurta teinien suosiota saane, saaneen näen Smak. SMAK? SMAK. s m a ak okei okay. joo ja mikä muista mä oon, muist... mä oon ollut kova fani silloin se oli nyt samoja aikaa kuin Antti Tuisku oli kovasti pinnalla ja kalloihan Antin kanssa nykyään muista jollain töitä en tiedä onko siis hänellä aikaisempaa juontajataustaa no se ei mun mielestä ei ei ole. Että on nyt ensimmäinen kerta ja ajattelin, että hän nyt tekee siis edelleen nykyäänkin musiikkia mm -hmm. ja on nyt lähtenyt sitten duetoimaan tällaiseen uuden suomalaistulokkaan kuin Iida Pauli kanssa. Niin laitetaan heidän kappaleensa hakuammuntaa tähän loppuun. <laughs> Toivottavasti ei me Moi kuin Moi Moikka! Kerto mulle, onks tää järkevää, kun mulla on liikaa vapaa aikaa alan miettimään. Missä sä oot ja pitäskö mun tulla sinne? Jos sulla on joku toinen, niin riittääkö se sulle? Tavallaan kadutaan, tavallaan ei, onko ainoa meist, joka valvo? Miettii millä perustein tämä on oikein vaikka tää oli haku ammuntaa, Meistä kumpikin tietä ei tehtäis toisenkaan Välillä silti salaa toivotaan Mitä jos meillä toinen elämä Joku muu jonka vierestä herätään kelat koskaan Miten se sanotaan jos mulla olisi joku toinen elämä, mun joku toinen olis sä. Jos mulla olis joku toinen elämä. Kerro mulle, onks tää normaali, Et kelaan joka päivä, kuka susta huolehtii? Kuka pitää kun sä tutkotiin, kotiin? Onks se vielä siinä, kun sä herää? Onks sul ollut ketään parempi? Tavallaan on tavallaan ei. onko ainoa meistä joka valvoo? Miettii millä perustein tää on oikein, vaikka oli haku ammontaa. Meistä kumpikin tietä ei tehtäisi toisinkaan, välillä silti sala toivotaan jos mielessä toinen elämä, joku muu jota vierestä herätään kelaatko koskaan, miten se sanotaan? Jos ois joku toinen elämä, mun joku toinen olis jos mulla olisi. Jos muis joku toinen elämä, mun joku toinen olisi. Se mun joku toinen olisi.